de a képzelőerőnek is meghagy valamit. Az lesz rajtam semmi más. Elizabeth az ajtóhoz lépett, kinyitotta, kilépett a hűvös februári napba. Már kezdett sötétedni, és mintha a levegő összesűrűsödött volna, Matthias utána indult. Elizabeth átsétált a parkolón, hazafelé vette az irányt, a férfi meg csak nézett utána. Brandur és Fiola felpattant. Hallotta, dezt kérdezte Fiola. Hogy hallotta-e? Brandur nem bírt egy helyben maradni.